Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi was ba'd Hii ni darasa ya pili katika msururu wa darasa na silisili za darasa zinazofungamana na kitabu cha Hilyatul Talib alilm kitabu cha pambo la mwanafunzi katika kutafuta elimu cha al-Allama Bakr Abu Zaid Ahmedullah Taala Alayhi Tukiwa tuendelea bado na utangulizi katika kitabu hiki alitaja mwaandishi rahimaullah taala miongoni mwa sababu za yeye kutunga kitabu hiki ni kuwaelekeza wanafunzi ili wasije wakajikwaa katika njia yao ya kutafuta elimu na kataja kuwa wanazuoni walijishughulisha sana kuandika mambo yanofungamana na adabu za wanafunzi katika wale walijishughulisha nafani mbalimbali kukaandikwa vitabu zinazoshughulika ilo kuwa inahusu inawahusu wale walio na kuhifadhi Qurani wakaandikiwa itawabu vinavyomfundisha mwenye kuhifadhi Qurani atakiwa na awe na adabu zipi vile vile adabu za muhaddith na wengineo katika wale waliojishughulisha na fani mbalimbali akataja katika kitabu chake hichi kuwa hakuandika kwa watu maalum bali ni kwa jumla ya wanafunzi wa elimu wote akasema wa sha'nu huna fi aladab al'ama liman yasluku tariqa ta'allum al na makusudio hapa katika kitabu changu hichi cha uh, hili ya talib alilm pambo la wanafunzi makusudiwa katika kitabu hiki ni fil fi fi ni katika adabu jumlatan. adabu yani ko ambazo limeyasluku tariqa ta'allum al-shar'iyya zinamgusa au zinamhusu kila aliyeshika njia ya kutafuta elimu ya kisheria kwa hivyo makusudiwa ya kitabu cha alama al bakra buzait kinahusu wanafunzi wa elimu wote kijumla popote watakapokuwa ndio walioandikiwa kitabu hiki ili wapate kujua zile alama za wanafunzi wa sahihi na usukua wanafunzi wa kisaawa wakati kana alulama al-sabiqon yulqonon al-tullab fi hilqi al-ilmi adab na walikuwa wanazuoni walio katika ahli alilm katika ulama walikuwa wakiwalakinisha wanafunzi wao katika vikao vya elimu walikuwa wakiwalakinisha adabu za kutafuta elimu adabu za kusoma na akatumia neno yulakinun walikuwa wakiwalakinisha maana kuwakaririsha mara kwa mara wakiwapitisha, wakiwakumbusha zile adabu za wanafunzi kwa sawa kisha akasema wa adraktu khabara akhir al'aqdi fi dhalika fi fi nabawi na nilipata habari sampoli hii ya kwamba wanazuoni walikuwa akiwalakinisha wanafunzi adabu za kusoma mwanzo nimepata habari hizi katika zama hizi za mwisho fi katika zama hizi za mwisho na al-aqdi ni lafzi tunatumika eh kiasi miaka kumi kwa mfano ikiwa ni mwaka wa al, al, al rrabi, ikiwa ni miaka 40 al al-khamis mwaka moja, mpaka ikifika 49 miaka yote iko ndani hapo tunasema al-aqdi al-khamis Almuhim ni miaka kumi kama vile karne zinavyotumika katika miaka 100 Akataja kuwa katika, miyaka, katika zama za mwisho na yeye akiandika kitabu hiki aliandika eh, takriban miaka 30 na 2 miaka iliyopita asema nimepata katika habari za zama hizi za mwishomwisho mwisho kuwa baadhi za halakati za ilmi katika vikao vya kialimu katika Masjid nabawi Sharif walikuwa wakisoma mwanzo Adabu za mwanafunzi kisha akataja akasema id kana ba'd al mudarrisina fihi yudarrisu tullabahu kitab az asema ba'd ya wanazuoni ba'd ya, ya, ya, ya, ya walimu waliokuwa kufundisha katika al nabawi na hii ni daraja kubwa daraja kubwa sana kwamba wale wal, walimu na wale ambao walipata viti vya kufundisha katika Masjid an-Nabawi ni daraja kubwa sana hawa ni watu ambao wa kwamba huheshimiwa na maadamu wanafuata manhaji ya sawa ni watu wa kuheshimiwa na kupatiwa daraja kubwa kwa hivyo katika waleo na zuoni wale wakifundisha katika Masjid Nabawi Sharif asema baadhi yao walikuwa wakifundisha wakiwafundisha wa wanafunzi wake au wakiwafundisha wanafunzi wao kitabu cha al Imam al-Zarnuji ta'ala kitabu ambacho chaitwa Ta'lim al-Muta'allim Tariqat Ta'allum kitabu kizuri tu cha kusoma cha wanafunzi cha kumfundisha wanafunzi namna ya kutafuta elimu Asema, nilikuta baadhi za habari katika hizi za mwisho kuwa baadhi halakati za elimu za kusoma elimu ya sharia katika Masjid an-Nabawi walikuwa wakisoma adabu mwanzo adabu za wanafunzi kama ilivyokuwa ada ya baadhi ya wanazuoni au wasomi na walimu waliooku kufundisha katika Masjid nabawi Wakifundisha wanafunzi wao kitabu hiki cha Al-Imam Zarnuji rahimahu ta'ala ambacho Ta'limu Ta'limul Muta'allim tariqa Na ni kitabu ambacho ni maarufu kiko na ni kitabu ambacho kiko chapatikano mtu aweza akakipata katika makatib ni kitabu cha mtunzi wake aliyokuwa katika karne ya sita. aliyokufa katika karne mushumshu wa karne ya 6 muhimu akataja kuwa huyu al alama al mwaandishi al wa kitabu hiki chetu cha hili tatali endiye kusema kuwa fa'asa an yasila ahlul ilmi hadha al habl al habl al wathiqa al Basi... fa'asa huwanda baada ya kutoa maajizo haya wa ka unga wale wanazuoni ahlul ilmi wanazuoni na wanafunzi wao kamba hii ambayo ni madhubuti Yenye kuongoza katika njia ya sawa. Anakusudia kuwa wale ambao ni walimu wamepitii katika njia za kutafuta elimu watakiwa wajishughulishwe na wafundisha wanafunzi wao adabu za wanafunzi. Kwa sababu ndio njia bora ili waweze kufuata njia ambayo kwamba ni sawa akataja fayudrajuta drisu hadhihi almadati fi fawatih durusi almasajid somo hili la adab lipate kuingizwa katika ufunguzi wa kila masomo yanayofundishwa misikitini na hiyo yatuonyesha umuhimu wa kazi zinazopatikana msikitini ni watu kusoma msikitini kama ilivyo sasa hivi watu misikitini wamehama kila kukifunguliwa kikao basi utakuta kuhudhuria watu wanahudhuria kwa uchache na hizi za kwamba ni zile durusu za kuendelea halakati alim kwa mfano ukuta kwamba moja katika wasomi alokita katika fani miongoni fununi za kisheria mfano ilmu lhadithi, anapokaa kufundisha atakiwa mwanzo kabisa aanze kuwafundisha wanafunzi adabu za kusoma adabu za wanafunzi ili wanaposoma wawe wanajipamba na adabu ile na matunda ya elimu yao ipate kuonekana na watakiwa watu wajue kwamba misikiti ni pahala pa kusoma wawe wanahudhuria vikao iki elimu vikao vikifunguliwa katika masomo mbalimbali watu watakiwa kuhudhurie na wengi katika watu katika generation na vizazi vilivyotangulia walifaidika sana na misikiti watu walikuwa yani msikitini wakipata eh, alim katika ulamaa amefungua kikao katika nguzo fulani afundisha hadithi yule mwingine afundisha akida ila mwingine afundisha hifdhil qur'an basi na ni kikao huru wala unaokuja kukaa pale Wanakana wakawa wengine ni wanafunzi wa kulazimika pale kwamba wako siku zote Wanasoma kama ilivyo katika msjidi alharam sasa hivi na baadhi ya masajidi zingine ambazo zimeiga mfano huo kwa hivyo na watu wanapas, wanapaswa pia wapate kufahamu hili ili wajue kwamba e, misikitini pia ni katika pahala pa kusoma ...mbali na ibada ya kuswali na ibada ambazo zinafanywa msikitini pia vile vile katika ibada zinazoweza kuendelea msikitini ni kusoma na wawahimize wale e, ...maimamu wao maadamu wana wana daraja hio wana uwezo kuweza kufundisha Wafundishe katika masomo mbalimbali wanawahitajia katika dini yao ili wawe katika njia ya sawa Ataja, akasema kwamba iwe nimeandika kitabu hiki ili wanazuoni waunge wa mkono waiunge wa, wa njia hii na ufote njia hii ambayo ni kufundisha, wanafunzi ili wapate wapate kuf kufika katika njia ya sawa kabisa vile vile iwe ni kuingizwa katika ufunguzi wa kila darsa ya misikitini inaofundishwa msikitini watu wawe wanafundishwa mwanzo adabu za wanafunzi za, za kusoma vile vile akataja wa mawadi dirasi, dirasati al Na pia katika madaris katika madarasa zile nizamiya e, utakuta kwamba E, si kawaida sana kupata katika e, zile dirasa za katika e, mashule au madaris yaliyowekewa nidhamu ya kusoma adab e, ya kusoma masomo ya sheria wakati mwingine utakuta tu kwamba e, mlango huu haukupewa kipaumbele ambao ni muhimu kupewa kipaumbele kwa hivyo E, watakiwa watu waangalie katika vitabu vilivyoandikwa katika mlango huu e, katika wale wanaosimamia madaris mbalimbali waangalie vitabu mbalimbali ambavyo vina, vina na e, adab adabu za wanafunzi e, na kwa daraja mbalimbali mbali, upate kuwafundisha na vitabu ni vingi alhamdulillah katika zama zetu hizi ambapo vitabu vimeandikwa katika mlango huu mada hii ambayo ni muhimu sana iwe ni yenye kuwa ni mwanzo ipatikane katika madaris wa arju an yakuna ta asema na natarajia kwamba uh, ishara hii iwe ni ufunguzi wa khair na kutanbasha iwe pia ni kutanbasha katika kuhuisha somo hili ambalo lam mwanafunzi wanafunzi wa bihi aljaddati fi adabi atlab na inamfanya ashike njia ya sawa sawa katika kutafuta kwake elimu wa hamle elimu na kule kubeba elimu na adabu yake na mwanafunzi inamfundisha eh, apate kujua adabu ambayo inamhusuka nafsi yake mwanafunzi anapaswa ku, ku, ku, ku, kuamiliana vipi na nafsi yake wa hii pamoja na mwalimu wake anapaswa kuamiliana vipi na mwalimu wake wadarse ni vipi anameliana na, na darsi yake na rafiki yake na kitabu chake na matunda ya elimu yake na njia kama hivyo akataja wa fi marahili hayatih. Yaani katika maisha yake yote ni vipi anapaswa mwanafunzi kuishi katika kutafuta elimu yake. Akasema fa laika hili ya tahwi majmua atadab basi nakupa ewe mwanafunzi na nakusukumia na kuelekezea pambo lililobeba. idadi kubwa tu ya adabu za mwanafunzi. na waqidhuhha majmua Na kutajia mwanzo pambo na adabu ambazo wanafunzi atakwa kupambika nayo pia upate kujua na waqibuha, vile venye kutengua na kuharibu adabu hizo nao ni pia idadi ya afat ya ya maafa katika mtu kukosa adabu njema ikiwa mtu hajui namna ya kuamiliana na mwalimu wake hiyo ni moja katika jambo linalovunja mahusiano baina yake na mwalimu wake ikiwa hajui namna ya kuamiliana na vitabu vyake au darsa yake yote hiyo inakuwa inaathiri katika njia yake ya masomo. Kwa hivyo akataja kuwa nakupa ewe mwanafunzi idadi ya adabu za mwanafunzi vinatenguliwa na idadi kubwa tu ya maafa ya kutojua adabu hizo. Kisha akasema fa idha fata minha ikimpita mwanafunzi moja katika adabu hizi ninazokupa sasa hivi katika mapambo ya mwanafunzi ukikosa kufanya moja katika adabu hizo moja kwa moja utakuwa qatarafal mufarritu afatan min afatihi. atakuwa amefanya moja katika yale maafa yanayoharibu haribu adabu katika adabu hizi manake iwapo ataacha mwanafunzi moja katika adabu zile ambazo atakie wapambike nazo kule kwa cha kwake atakuwa ameshafanya moja katika mambo ambayo yanaharibu lile alikuwa alifanye kisawa sawa kwa mfano kama tulivyotaja hapo awali kuwa lau mtu ataacha kujua adabu za namna anavhamiliana na mwalimu wake moja kwa moja atakuwa amefanya mambo ambayo yatampelekea kutukua na mahusiano mazuri na mwalimu wake ikiwa mtu atakuwa hajui adabu za kuamiliana darasa yake. hiyo itamsababisha kwamba awe ni mwenye kutokufanya sawa sawa au kupata e, yani kuchukua njia ya kisawa sawa katika masomo yake kwa hivyo atakuwa a, ni mwenye kupunguza katika fungu lake la elimu kama vile alivyotakiwa Awa ni mwenye kushirikana na hivyo hivyo na rafiki mwema au mwovu yote hii mwanafunzi yanapaswa ajue na aelewe mwenye kutekeleza kwa sababu kinyume chake akiacha kutekeleza ameharibu shekha akasema fa muqillun wa e, wengi utaku, yani utakuta mwenye kukithirisha na mwenye kupunguza manake mwenye kufuata adabu hizi wa mwingine yani, awe ni mwenye kuwa na maafa machache na mwingine mengi yani watu tofautiana e, kulingana kuna mtu ambaye kwamba tu yeye e, kwa kule kupuuza kwa kebaadhi za adabu za wanafunzi amepuuza ima kwa uchache basi akapitwa na kiasi hicho cha uchache au mustakthir, ama akawa ni mwenye kupuuza mengi ikamsababishia pia maafa mengi kwa hivyo maafa yatampata e, kulingana na fungu aliloacha katika adab atakiwa anayotakiwa ajipambe nayo kwa hivyo pale anapokuwa mwanafunzi anafuata hizi adabu zi za ni zenye kumsaidia katika kufuata njia yake ya elimu na akipunguza basi ndiyo maafa hayo anayoyapata ima kwa uchache au kwa wingi kulingana na mapungufu yake wingi au uchache wake Wakama wakamana wakama anna hathihi aladab darajatun sa'idatun ila sunnati falwujub fanawaqiduha darak, darakatun habitatun ila al-karahati fat ataja na kama vile adabu hizi ninazokutajia mwanafunzi ni darajat ziko na daraja mbalimbali sa'idatun zingine zinapanda ila sunna zingine ni sunna ya yani katika dini zingine zina hukumu yake ni sunna na zingine ni fulwujub zingine ni wajib basi ujue wewe mwanafunzi adabu hizi nazo kutajia zina daraja mbalimbali kisheria e, si tu kwamba ni muhimu ujipambe nazo lakini hazina hukumu yoyote katika sheria la bali zingine zinafikia daraja ya sunna na zingine bali zikapanda mpaka katika daraja za wajibu kwamba ni lazima wewe mwanafunzi uwe ni mwenye kujipamba na adabu hizo jua kwamba kama ilivyokuwa daraja hizi zinapanda zikienda juu vile vile afana waqidhu hadarakatun vile, vile yale maafa na yenye kuharibu adabu hizo ambazo zingine ni sunna zingine zikiwa ni wajibu basi ujue sababu na maafa yake ni darakat, ni maporomoko ni mambo yenye kukutweza na kukushukisha ni mambo yenye kukuporomosha Habita, zenye kukushusha hadhi yako ila alkaraha zingine zikipelekea katika Uh, kufikisha daraja ya kuchukiza na mengine ya kikufikisha fit, fat, fat tahrim, katika uharamu kabisa kwamba daraja zile ambazo watakiwa ujipambe nazo katika adabu za mwanafunzi zingine ujue kwamba zaenda zikipanda juu ni kama ngazi na yale ni kama mteremko ni wenye kukuteremsha na wenye kukuangamiza kukuingiza katika shimo kwa hivyo kupata adabu hizi ni kupanda juu na kuikosa adabu hizi ni kushuka kwenye eh, shimo la utovu wa nidhamu na adabu katika njia ya wanafunzi. Wa minha يشمل ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف. Najue mwanafunzi kwamba katika adabu hizi kutumia Hizi adabu hizi ambazo ninaziandika kwenye kitabu hiki ujue kwamba kuna haya mengine ni ya jumla yanawakusanya viumbe wote kila mukallaf kila aliyeingia chini ya sheria katika mukallafin wale wanao andikiwa thawabu na madhambi kwa kule kuto kufuata kwao au kwa kufuata sheria ujue kwamba katika haya nayoandika mengine na wahusu wote wamina ma yakhtassu bihi talib alilm na mingine yanahusu tu wanafunzi wale wale kusoma elimu ya sheria wamina ma yudraku bi darurati alshar'na mingine yanajulikana na nafahamika kwa dharura ya kisheria kwamba mwanafunzi apaswa ajue hili wamina ma yu'rafu bi tab'in mingine ni yale unayojua katika kulingana na tabia njema ikiwa mtu ameleleka tu kwa tabia iliyo safi mtu wajua uongo ni makosa mtu wajua kwamba e, e, kuwa na uvivu ni makosa kwa hivyo alimuhim e, adabu hizi ziko na daraja mbalimbali mbali. mengine ni ya lazima mengine ni sunna na mengine okusanya, vyumbe wote, amba ni na viumbe wote ambao kwamba ni 30 kila anayetakiwa ku kutekeleza kila ambapo kwamba analazimika ana kutekeleza ibadaati na akaandikiwa thawabu na madhambi kwa kule kutekeleza kwake au kuto kutekeleza na mengine yanamhusu tu Mwanafunzi e, wa elimu Kwa kusoma elimu kwa husus na mengine yanapatikana yanafahamika katika sheria kwamba hii ni adabu mwanafunzi anapaswa nayo bali mengine yanajulikana kwa mtu tabia safi ya ala aliyofuata fitra kama namna eh akawa amekua ni mtu mzima basi zile tabia nzuri ambazo mtu atakiwa kuwa nazo atakuwa anazifahamu mwanafunzi huyu Wayadulu alaihi umumu shari ambayo shari, sharia sheria kwa jumla inaelekeza katika haya min al ala mahasin al-adab mtu kujipamba na kujisukuma na kujihimiza Katika kujipamba na adabu nzuri na akhlaqi iliyo njema wala ma'ni al-istifaa ana na sikukusudia kukusanya adabu zote zilizo katika njia ya mwanafunzi la na yani kitabu changu hichi cha hali ya mtalib alilmipambo la wanafunzi hakikusanya adabu adabu zote zinazomhusu mwanafunzi lakini si yakataha tajri ala sabili darb almithal Nimetoa katika kupiga mifano mbalimbali ambayo inamhusu wanafunzi kasidan nikikusudia aldilalaati ala almuhammat Kumwelekeza tu katika Eh, muhimu katika mambo muhimu ambayo yanafungamana na adab sasa yeye mwenyewe ajijaze fa idha waafakat nafsa salihaha leha tanawala hada qalila fakatharat ikipata nafsi ambayo kwamba ni saliha, nafsi nzuri inayopokea elimu hii na ikafahamu yale alotajiwa katika adabu za mwanafunzi katika kitabu hiki utamkuta kwamba mwanafunzi huyu atakapea haya machache tanawala tahatha alqalil fakaththarathu atakapea haya machache akaykathirisha manake akaendelea kujizidishia na kufahamu e, katika mlango huu wa ajab yale ambayo ni mingine ziada haya kutajwa hapa au yametajwa kwa ufupi akayazidisha kama alivosema hapa wa hadhal mujmal fafassalathu akachukua aka haya amba kompa kwa kwamba umetajwa kwa mukhtasari akaya Akayapanua zaidi akayezidisha akayeongeza waman akhadha biha intafa wa nafa na yale atakachuchukua adabu hizi atanufaika ye mwenye kwa dhati yake nafa na atawanafaisha watu Wahia bidauri bidaurha maakhudha min adabi man baraka allah fi ilmhim na hii kwa ujumla umechukuliwa kutoka mana na adabu za wale ambao mwezingu amebariki katika elimu yao katika unazoani katika maswahaba E, na wale waliochangulia wasaru aimatan yahtada bihim ambao walikuwa ni wanazuoni wanaoigizwa katika na wanaofuatwa ndio wenye kuwaongoza watu katika mambo ya dini yao e, adabu hii nimeandika kutokana na adabu zao na Allahu bihim fi jannatihi amin ni zungwa tukusanye pamoja nao Katika e, ketika pepole amin ameonyesha katika ishara ya kwamba miongoni mwa vitabu alivyokusanya e, pambo hili au adabu hizi kutokamana na vitabu mbalimbali miongoni mwa vitabu hivyo ametaja e, aljamea كتاب 1440 الجامع للخطيب البغدادي كتابه الامام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتاب الفقيه والمتفقه الفقيه ومنافقيه من يجي كفواتا نيه هي يا خطيب البغدادي لتعليم المتعلم طريقه التعلم كالإمام الزرنوجي آداب الطلب يا شاوكاني أخلاق العلماء العلماء كالإمام الأجوري وآداب المتعلمين ككتابه تشا لسحنون سحنون دي امباكمبا ameandika kitabu hiki na vitabu uko katika maregeo ya kitabu hiki umetaja msururu wa vitabu vingi tu ambavyo vinafungamana e, na adabu ya mwanafunzi kwa nafsi yake inshallah taala tutakuwa ni wenye kukomea hapo barakallahu feekum mpaka katika daarsa ijayo subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha